A márkírása szerint való Szent Evangélium 13. fejezet. Mikor pedig a templomból kiméne, mondané ki egy az ő tanítványai közül. Mester, nézd, milyen kövek és milyen épületek! Jézus pedig felelvén mondané ki. Látod ezeket a nagy épületeket? Nem maradt kőkövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyénül vala a templomát ellenében, Megkérdezék őt magukban Péter, Jakab, János és András. Mondd meg nékünk, mikor történnek meg ezek, és mi lesz a jel, amikor mindezek beteljesednek? Jézus pedig felelvén nékik kezdé mondani. Meglássátok, hogy valaki el ne titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik azt mondják, én vagyok, és sokakat elhitetnek. Mikor pedig hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, Megnerémüljetek, mert meg kell lenniük, de ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, és lesznek földindulások mindenfelé, és lesznek éjségek és háborúságok. Nyomorúságoknak kezdetei ezek. Ti pedig vigyázzatok magatokra, mert törvényszékeknek adnak át titeket, és gyülekezetekben vernek meg titeket, és helytartók és királyok elé állítanak, és érettem bizonyságul őnékik. De előbb hirdettetnie kell az evangéliumnak minden pogányok között, mikor pedig fogva visznek, hogy átadjanak titeket, ne aggodalmaskodjatok előre, hogy mit szóljatok, és ne gondolkodjatok, hanem ami adatik néktek abban az órában, azt szóljátok, mert nem ti vagytok, akik szólotok, hanem a Szentlélek. Halára fogja pedig adni testvér testvérét, atya gyermekét, és magzatok támadnak szülők ellen, és megöletik őket. És lesztek gyűlöletesek mindenki előtt az én nevemért, de aki mindvégig megmarad, az megtartatik. Mikor pedig látjátok a pusztító utálatosságot, amelyről Dánia próféta szólott, ott állani, ahol nem kellene, aki olvassa, értse meg, akkor, akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. A háztetől lévő pedig le ne a házba, Serbe ne menjen, hogy házából valamit kivigyen, és a mezőn lévő haza ne térjen, hogy ruháját elvigye. Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokban a napokban. Imádkozzatok pedig, hogy a tifutástok ne télen legyen, mert azok a napok olyan nyomorúságosak lesznek, amilyenek a világ kezdete óta, amelyet Isten teremtett, mindez idáig nem voltak és nem is lesznek, és ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg. De a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Ha pedig akkor azt mondja néktek valaki, ímé itt a Krisztus, vagy ímé amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis próféták támadnak, és jeleket és csodákat tesznek, hogy elhitessék, ha lehet még a választottakat is. Ti pedig vigyázzatok, Ímé előre megmondottam néktek mindent, de azokban a napokban, azután a nyomorúság után, a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és az ég csillagai lehullanak, és az egekben levő hatalmasságok megrendülnek, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni felhőkben, nagy hatalommal és dicsőséggel, és akkor elküldi az az ő angyalait, és egybegyűjti az ő választottait a négy szelek felől, a föld végső határától az ég végső határáig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Amikor ága már zsendül és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor látjátok, hogy ezek meg lesznek, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony mondom néktek, hogy el nem múlik ez a nemzetség, míg meg nem lesznek mindezek. És az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim Soha el nem múlnak. Arról a napról és óráról pedig senki semmit nem tud, Sem az égben, sem az angyalok, sem a fiú, hanem csak az atya. Figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok, Mert nem tudjátok, mikor jöjjel az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, És szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a maga dolgát megszabván, az ajtónálónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura. Estejé vagy éjfélkor, vagy szókor vagy reggel. Hogyha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondok, mindenkinek mondom. Vigyázzatok!